Põtra nähes läheb Toomal üllatusest lahti suu. Ema, miks seal suurel loomal pähe kasvanud on puu? Läksin metsa kuuske tooma, aga sattusin ma jooma. Kunagi ei jääma jänni, jõuluks koju tõin ma männi. Kord eesel tellis jõulupuu ja kutsus külla mära. siis seisis lendas kakadu. Ja puus küünlad ära. Kui jälle säras jõulupuu, siis tehti palju kära. Ja välja aeti kakadu ja kuuskse söödi ära. Meile tuli jõulumees. Puna nina habe ees. Kingikott oli hästi suur. Mantli külles rippu suur. Lapsed alustasid kisa. Jõuluvana meie isa. Ema omalt poolt veel lisas. Ta on teie ronga isa. Jõuluvana. Ma ei taha jõuluks roppumoodi raha. Autot ega korterit, tahan jõuluporterit. Jõuluana vaatas kloobust. Mõtles sõita Hiina. Hiina sõidust siiski loobus, hakkas võtma viina. Ema räägib mitu päeva, viinud välja jõulukuusk. Aga isa lööb vaid käega, tal on mõelda paljust muust. Ema riidleb, nuijab, nurub. Kuus veel toas, no see on patt. Isa näpud kõrva surub, siis kui vaatab telekat. Lõpuks okkad pudru sisu, võtsid isalt. Ah, mis piin! Olgu, selle isu homme jaani tulle viin. Jõuluana kukkus sohu. Sealt sai omal kõva nohu. lumeita eita kalla lilkus, kui tal ninast atti tilkus. Mäletan veel oma taati. Tema vahvad õlle vaati, kuidas ta sealt rahuga laskis õlut vahuga. Jõuluvana seda proovis, taadile siis õnne soovis. Rõõmu tundis minu taadist ja ta vahvast õlle vaadist. Mida päkkapikud söövad? Seeni käbisid ja marju, putukaid ja põdrakarju, kivist puidus klaasist maju, ahvi koera põrsa aju. Söövad nagu tirtsud, nagu jäätist väiksed tirtsud. näljakorral kas kasvab prahti, ukse peal siis üks peab vahti. Söövad safrist ära singid, kingikotist laste kingid, esikust kaob sussibaar, rannikult üks terve saar. Jõulud ammu juba väljas, pikud ikka näljas. Lõpuks söövad ära lume, maabind sopane ja tume, muabind sopane ja tume, aga õhtu ilusume. Eemal päkapiku hordid, avastand poest maitsvad tordid. Jõuludaad, kes näris nätsu, tormas lähimasse vetsu, oli söönud rikknend toitu, vetsust lahkus enne koitu. Karud, siilid, jaaniussid, panid akna peale sussid. Talve läbi aga nad ise muud kui magavad. Siis kui möödas lumeilid, Unest ärkavad kõik siilid, näevad sussid seeni täis, päkkab ikka nendel käis. Seljas kott ja vits on võõl, jõuluvana jälle tööl. Küsib salmi, jagab kinke, naistel katsub rindub rinke. Jõulupäeval vana põder, kellel mõistus veidi nõder. Leidis, otsiks endal enne kuud metsast kena jõulupuu. et siis nagu kordja kohus, nautida saaks jõulurahu. Kõmpis maha kilte viis, härmas arved külm viis. Ei ta leind veel kuuse puud, mõtted minema viis tuul. kaotas põder pea, eksles ringi, tühjus peas. Peagi metsas hämardus, põder kiviks kangestus. Ei näe mitte kuhu minna, ei näe ööd, ei mütsi kinnast. Veetma aega pean ma just siin, sest murrab pimedus. Appi tuli kaval mõte, kuideks maha väikse lõkke. Korjas kokku oksaraad, orav piilust üvebraost. Ei saanud pihta, mis värk toimub, miks on põder puitu toonud. Aga oravama oma puus, sulges kõrvad, nina, suu. Kui vaid tuleks unemati, puistaks peale imevatti. Mis toaks pildid soojas suvest, kauad nii kõik külmamured. Tuli võttis aina võimust, leegid kõrgemale tõusid. Süütasid nii kuuse puu, põdral lahti vajus suu. See on alles jõulupuu, kisas põder rõõmu hõikel. hommikuni vahtis puud, endal lapsik muie suul. Astumani vara valges, asus põder sooju singes. Ennem veel ta leidis puult, kõrbend piparkoogid ruult. Kõlkumas nii hellalt oksal, oli orav leidnud otsa. Mis on selle loo moraal? Kuula, kui vaid aega saad. Alati ei ole vaja teha tuld, kui sooja vaja. Samuti võib, meeles pea, pipparkoogis pettuda.